Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen In alhamdulillahi nehmaduhu ve nasta'inuhu ve nasta'gfiruhu ve na'udhu billahi min şururi anfussina ve min seyyati amadina men yehdi illahu felamudilla leh ve men yudlil felamudilla leh ve ajhadu en la ilaha illallah vahdahu la sharika leh Aškadane Muhamada Nabduhu wa Rasulo sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi omen tebje, omen tebje, omen bih sani la jevmi din, ba'd. Večera se je najavljeno da ćemo govoriti o Hanefijskom mezebu. Odmah na samom početku da naglasim da, da će većina onog što će biti rečeno o Hanefijskom mezebu biti iz dvije knjige. Prva od uh, učenjaka, poznatog savremenog učenjaka Mohameda Ebu Zehri, egipatskog učenjaka, koji je napisao knjigu, po veliku debelu knjigu uh, Medahib Islamije i unutar njih obradio sve četiri mezeba u detalje, između ostalih stvari koji govorio. A druga knjiga, a to je od uh, Omara El Eškara, Uh, poznatog također savremenog učenjaka. Knjiga se zove Medhali ladiraset medarisi islam uh, fiqhije. Uglavnom, uh, obe ove knjige sam uh, ja lično imao, odnosno oni koji su bili na univerziteti gdje sam ja učio, znači i na magistraturi, na doktoratu obrađivali smo mezebe, pošto sam uh, smjer imao uh, komparativni fiqh, znači se četiri mezeba, Uh, tako da sam detaljno izučavao stvari vezane za ovo o čemu inače govorimo, jel? Ali. ali eto da se zna il odakve su informacije iz kojih knjiga. Znači, prva ta da, da se vraćam uglavnom na ove dvije knjige, a druga znači, da, da mi je, znači, uh, specializacija iz islamskih oblasti, baš uh, komparativni tik, odnosno sa četiri mezeba. Uh, A sada da krenimo znači, direktno u srč teme, pošto je puno, jako mnogo informacija, jako mnogo stvari se može o tome govoriti, pa sad to treba, jel, u nekih pedesetak minuta da se sve zgruha, jel, da ne kažem drugačije. Znači, govorimo o hanefijskom mezebu, odnosno prvenstvo, kada govorimo o nefijskom mezebu, prva stvar o kojoj govorimo je, to je da govorimo o imamu ovog mezeba, to je o Ebu Hanifi, r.a. Prije toga samo da naglasim jel mi mi ćemo obraživati u narednom ima četiri mezeba i mama mezeba samo da naglas znači iako znači to su četiri mezeba koji su preladali do danas u metu od četiri ta imama učenjaka a u njihovo vrijeme u njihovo vrijeme je kako kaže imam Rehabi bilo preko 50 učenjaka koji su bili na njihovom stepenu Uh, mimo ova četiri mama. Samo što uh, mezebi od ostalih učenjaka, odnosno, mezebi, odnosno njihovo, uh, njihov uh, put, način uh, pristupa uh, razumijevanja fiskkih mesela nije uh, nije preživio, odnosno nisu imali učenike koji su raširili njihovo i sačuvali njihovo znanje. Zaraz kod ova četiri mezeba nama poznata, znači... Uh, Uh, znači, nisu sami imamir uh, napravili svoje mezebe, niti raširili, nego su to njihovi učenici uradile. O čemu će biti govara inšala. Uh, tako znači da se uh, u o mezebima, fiskim izdvajao ova četiri imama, odnosno ova četiri mezeba. Jer su oni da od danes preživjeli, i opšte prihvaćena četiri mezeba umetu. Uh, znači u njihovo isto vrijeme uh, živjelo preko 50 imam vehebije, u svojoj knjizi Sijar A'lamu i naveo naveo znači, poimenično koji su to učenjaci bili na istom stepenu kao četvorca imama o kojima ćemo mi govoriti. Znači, riječ o prvenstvom, kako je o tefijskom moramo govoriti o Ebu Hanifi, rahimahullah. Njegovo puno ime je Nu'man ibn Thabit ibn Zuti. Rođeni u Kufi, živeo znači, od 80. godini po Hiđe, preselio 150. godini po Hiđe. Uh, po rijeklom, njegov je djed iz Kabula, iz uh, današnje Afganistana. Uh, njegov djed je bio rob od uh, plemena Beni Benitemim ibn Thalebe. Po većini uh, rivajta koji se prenosi, iz pravnim rivajtu, ima drugi kažu da nije bio, da, da nije bio rob pa ga je poslije oslobodio, jel? Oslobodio ga je ovaj Ashab ili Tabin, svejedno. E, bio oslobođen, pa je njegov otac, znači, njegov otac je e, rođen rođen u islamu. Njegov otac Thabit e, je rođen u islamu. E, I prenosi se u historijskim knjigama da je Njegov otac otišao do Alije radijallahu anhu dok je bio još mal, kao dijete. Pa mu je Alija radijallahu anhu dovio da ima bereketa u svojoj porodci, da Allah dani bereketa u njegovoj porodci. Pa spominje neko učenjaci da, da, da je vjerovatno i taj bereket koji, koji sa kojim je došao uh, učenjak, velik učenjak, jedan od najvećih učenjaka u gometa, a to je Ebu Hanife. Znači to su neke e, šture informacije vizadne za njeg, znači da je rođen 80. godini po Hidžri, kada je još bilo, ostalo još e, nekoliko shaba koji su bili živi, govor o to mišala, a preselio 150. godine u Bagdadu, sahranjen je u Mezea, mezar koja se zove Hajzeran. E, prije smrti, prije smrti moje je abasijski prije u stvari pri prije, prije nego što su došli abasije na vlast emevski namjesnici u Iraku su tražili od Abu Hanife da prihvati kadiluk da bude kadija pa je on to odbio pa je onda naredio namjesnik Kufe jer je tada živi Abu Hanife u Kufi Ibn Hubejre po ima namjesnik po imenu Ibn Hubejre naredio da se bičuje sa 100 bičeva Svaki dan po deset bićeva. Kad je vidio da je upora, na tome da neče, da prihvati Kadiluk, pustio ga je. E, nakon toga, e, također namjesnik je tražio od Ebu Hanife, namjesnik Kufi je tražio od Ebu Hanife od isporodce e, Emevija, je tražio od Ebu Hanife također da, bude, e, da da bude od onih koji će voditi Bejtulmalu muslimana u tadašnje doba koji će biti upravitelj. pa je takođe odbio i tu stvar, pa je bilo naredio je da bude zbog odbijanja, al da bude bičevan sa 20 bičeva. Nakon Abasija koji su došli su došli na vlast, Abu Džafer Mensur takođe traži od njeg da prihvati kadiluk. Pa je on odbio I desila se ona zanimljiva, zanimljiva rasprava među između Ebu Hanife i Abu Džafara Mansura, a to je da je Ebu Džafara mensur. E, zakleo se nekoliko puta Allahom da će Ebu Hanife biti kadija. Zakleo se njemu i rekao ti ćeš biti kadija, jel tako mi je Allah bićeš kadija. A onda njemu Ebu Hanife zakonuje se Allahom da neće biti. I onda mu priđe njegov ovaj, ministar ministar od Abu Jafera Kalifa kaže Buharif kaže je što tako ponašat će zaklinje se halifa ti njemu jel ti njemu se a, protiviš na takav način pa kaže njemu Abu Hanife tom a, a, veziru ministru pa kaže lakše je njemu kaže da da plati kefaret za zaklitu nego meni jer ima više kaže imetka nego ja tako del da da nema smetnje uglavnom uglavnom znači odbio je Odbio je, znači, pa je zbog toga bilo nariđeno, bilo, odbio je da bude, da bude Kadija i Abu Džafar pa je bilo nariđeno a, da bude zatvoren, da bude kažnjen, čak se spominje u nekim predanjem da je bio kažnjen time, da je bilo nariđeno da ga odvedu da, da učestvuje, tad se gradio grad Bagdad, na osniva, osnivač grada Bagdada je bio Abu Džafra Mensur, halifa Abu Jafer Mansur pai i Abu Hanife često u pravljenju određenih objekata u Bagdadu uglavnom e, zbog tog odbijanja kad privatna kadiluka Abu Hanife e, e, bio zatvoren i umro je u zatvoru i umro zatvor. Euh o o stvari govori da je da je Abu Hanifa kao i drugima ambicioz spominjimo sa da su bili znači e, iskušani, imali su mi, mihen, odnosno uh, određen vid mu, uh, musibeta sa, uh, sa vlastima koji su dolazili, pazite tada su bilo uh, znači, islamskih hilafet, muslimanska vlast, ali su doživjeli ono što su doživjeli od zatvora, od kažnjavanja, od bičevanja. Ne zato znači, što, nisu, uh, što nisu bili dovoljno učeni, dovoljno mudri, dovoljno nesposobni, nego što su bili principilni onome što, što su znali šta hoće da radi, šta mogu da radi za Islam, za umet. Uh, Abdullah ibn Ubara kaže uh, govorići za ovo što se desilo u Ebu Hanifi, kaži, uh, spominji na jednom mjestu, je li kaži, ja tezko uri de talih dunja bi hadha firiha feferra minha, kaži, kaži, sjećatelce čovjeka misli na Ebu Hanifu, kaži, ponuđena su mu, ponuđen mu bio, kaži, čitav dunjaluk, Znači, ta, te funkcije koje su bila ponuđene, znači, to su bile velike funkcije sa kojima mogao imati dunjalog, a, a, dobar dunjalučki život, pa kaže on je pobjegao toga iz bogovojaznosti, iz skromnosti. A, što se tiče Ebu Hanife, znači a, da skračeno kažemo neke osnovne ostobine vezano za njeg, a to je, a, ili prije toga možemo spomeni šta su učenjaci rekli, za Ebu Hanifu kao imama ovog umeta učenjaka, kaže Abdullah Mubarak, ma rejtu fil fiqhi misl Ebu Hanife. Kaže, nisam vidio, nisam vidio u fiqhu uh, čovjeka poput Ebu Hanife, naši učenjaka poput Ebu Hanife. Ako to kaže Abdullah Mubarak, ko je bio jedan od najučenij, uh, naj uh, najvećih uh, i najbogaznijih ljudi u svom dobu i najučenij u Hadisu i fiqhu, Znači, e, takav takar shahadet, takva svjedočenje od učenog čovjeka puno znači. Takođe kaže Jaher ibn Said al-Qattan, poznati e, muhaddis velikana hadisa, kaže: "Ma sami'na ahsana min rayi Abi Hanife. Nismo čuli da je neko mogao doći sa ljepšim i sa boljim mišljenjem od Abu Hanife, mišljenjem u smislu razmišljanja o stvarima o islama, o mesela i tako dalje." Također Abdovim Bari kaže, ma rejtu arba min Ebu Hanife, nisam vidio čovjeka koji je bio bogobojazen od Ebu Hanife. Uh, imam Šafija kaže, kile li Malik, hel rejte Ebu Hanife? Upitan Imam Malik, kaže, da li si vidio Ebu Hanifu? Pa je on govorio potvrdno, kaže, rejtu ređulen, lau kellemeke fi hadihi sarije, kaže, en jeđa leha dheheben leqame bihudjeh. Znači to prenosi od imama Malika, kaže, vidio sam čovjeka, kaže, kada bi s tobom razgovarao o ovom stubu, znači da kaže, da ga pretvori u zladu, da kaže da je taj stub koji nije zlatni, da je zlatni, kaže, le kame bi huđe, znači našao bi argumente dokazati ubijedi da je stub koji nije zlatni, da je zlatan. Znači, tako ima, uh, tako ima moć, uh, moć uh, argumentiranja i ubježivanja, što je poznato za Ebu Hanife. Uh, znači, to ima, uh, ima šafija, prenosili mama Malika, a ima, uh, imam šafija sam kaže, men erade en je tebehar fil fiqh, onaj ko hoće da uzme veliko znanje u fiqhu, kaže, fahuwa ijalun ala Ebu Hanife. Kaže, on ne može bez Ebu Hanifei. Naci nemože može so se samostalno da, da se u toj oblasti a da se nevrati na znanje Abu Hanife. I to je tačno jel. To je zaista tačno. Kaže Sufjan Seuri, kana Abu Hanifa afqa ahli al-ard. Afqa ahli al-ard, kaže fi zama fi zamani, kaže Abu bio kaže najveći faqih dvehbi, a, knjiga, u svom vremenu. Takođe ima Zehabi da da davodi knjige o kojim knjigama se spominje. Uh, kaže uh, kaže on je uh, tražio kaže talab al athar znači uh, učio traži izučavao je ono što predaje koji su prenosili od od ashaba i tabiina prije njega war tahala fi zaliki kaže putovaz zbog kaže fa amel fiq wa tatqiq a što si će fiqa kaže i detalja uh, i detalja fi mis su qiyas analogije kaže gawami bihi i i tih uh, teških stvari nejasni kaže fa ilaihi le monta, znači on je vrh, on je kraj, ne ima moralnog utama. Wa nasu alaihi ajjalun, kaže, a ljudi se ne mogu odvojiti, ne mogu bez njega u toj oblasti da se izdvoje, da dođe s nečim drugim, a da se ne moraju vrat na njegovo znanje. Ovakva svjedočenja i potvrde su jako velike, krupne odlučeni ljudi ljudi za imama Ebu Hanifu. Naravno, jel preskočićemo da govorimo ono ma što su kada kad je došlo vrijeme prepiranja, raspravljanja među među mezhepsku nakon njihove smrti. A, pa su čak prenašene nekakve izjave i ova izmišljene izjave i velike krupne izjave a, a, u kojima se i čak pripisano uh, riči poslaniku sa lalahu, ali s jednom, uh, gdje se hvali imam jednog mezeba, kud i drugog i tako dalje, to nije vredno spominje da gubi na tom vremeni da to spominjemo. To ćemo preskočiti namjerno i svjesno. Uh, što se tiče uh, Ebu Hanife, znači, pošto je rođeno 80. godine po, uh, po Hidžri, a tada je živjelo nekoliko, bilo još uvijek živo nekoliko adashaba, A, znači, Ebu Hanife bio od e, etbaj tabi'in, znači od, od mlađej generacije tabi'ina. E, Učenjaci muhadisi uh, imaju dva mišljenja da li je, e, znači, složnost oko toga da je bio živ dok je bilo, dok je bilo živih e, nekoliko ashaba. I te ashaba, poput Enesa. Ja nasi bil mali kao kod Abdulah ibn Abi Aufa, poput Sehla ibn uh, Saada Sa'da i Abu Tufeila. Abu Tufeila uh, Amra ibn Wata koji je zadnji umro od ashabaya. Uh, znači njih četvoricu spominju. ali se razmišljao toga da li je ikog od njih vidio, da li se sreo sa njima. Pa jedni to potvrđuju, a jedni negiraju. Od onih koji potvrđuju Uh, to su prvenstvo, znači, bio, imam uh, Sojuti, uh, Hativ uh, uz mojih knjizi Tarih o Bagdad i od njih prenoti Zehebi. Druga, druga skupina učinjaka, poput Ibn Halekana i uh, poput Tibrizija, oni negiraju da nije nikog sreo da shaba. Znači, jes živio njihovo vreme, ali nije lično sreo nikog od njih. Uh, a učenjaci su istraživali tu temu detaljnije uglavnom uh, došlu do zaključka da kaže lem jes podalekin da ehli da nije potvrđeno uverodostojno jednoj predaji sa, sa rivajetima da je Abu Hanife da je sreo ikoga od ashaba da se sa njima sreo. Uh, naravno ovo, na, ovo, ovo ima svoj bitno sa strane toga jel ako neko dođe i kaže Abu Hanife sreo ashabe uz odnik znanja tako dalje znači to nije tačno znači nije preneseno jel da je sreo nekod Asabe, da prenosi neki hadis direktno od Ashaba. E, opet polučen, znači govoriti, dogovoriti o Ebu Hanifi, znači to je potrebno se predavanje, predavanje da bi se pojasnilo njegov život detaljno, njegovo traženje znanja i tako dalje. Znači o tom se može govoriti na dugačko i na široko. U samom početku njegovo života, ali pokušaš neko skratiti u 5-10 minuta da, da skratim najbitnije stvari vizionalno za to, u samom početku traženja znanja, e, to spomenu bu Zahra Muhameda bu Zahra u svojoj knjizi kaže počeli Abu Hanife prvo da istražuje ilmul kelam islamsku skolastiku ili skolastiku e, odnosno rasprava ta su ti bili aktivni rasprave samo sa tezilama i havardjima i prvo znanje koje je počeo znanje počeo da se bavi je bilo vezano za to znači za akidenske stvari a onda nakon određenog vremena preispitao svoju uh, korist od bavljanja tim, tim stvarima, pa je, pa je zaključio, jel, uh, to prenose od njega, je zaključio u stvari da ono treba da, čemu treba da posvijeti vrijeme u stvari je fit. Zašto fit? Znači zato što, što je to znanje koje se traži koje korisno u praksi. Za različko od Ilmu Kelama, odilmu Kelama, naći kaže koji koji nije bio put dobrih ljudi prethodnika misli so, se o Celafa prije njega tako da da je prestao da se time bavi i da troši vrijeme na tome. E, za Abu Hanife se prenosi da je da je imao priliku da uzme četiri vrste fiqa koje je zatekao u Iraku tada u Kufi. Prvo kaže imao priliku da uzme da razumijevanje znači tumačenje razumijevanje vjeri koje je bilo tada prenešeno u, u Iraku od Omera radijallahu anhu, koji je bilo izgrađeno uglavnom na maslahi, na koristi. Uh, jer Omer radijallahu anhu mnoge stvari uh, presudio i došao za presudama vezanim za nešto što je korisno za ummet, pa neke stvari vršio promjene što to ima za sebe. Takođe kaže uzeo je fik od Aliya radijallahu anhu, Aliya radijallahu bio karakterišao po tome što je izgradjivao svoje svoj fik razumevanje Kur'ana i Suneta na izvlačenju Uh, zaključaka instinbaat iz šarijanske argumentata. Također kao imao je priliku da uzme znanje od, koje se naslijedlo ne lično od njih i direktno od njih, nego, nego preko njihovih njih koji prenose odovi odovi ashaba, znači nedirektno od ovih ashaba. Kaži znanje i ilm od uh, Abdullah ibn Mesuda, radi Allah koje je bilo izgraženo na tome da je Abdullah ibn Mesud, znači opšte islamske šarijanske principe, Uh, spuštao na, na pitanje o kojima, uh, kojima nije došlo, koje nije bilo govor u Kur'anu i sunetu. Također uzme zna, znanje imao priliku da uzme znanje od Abdullah ibn Abbas'a, radijelah Anhum'a, koji je bio se izdvojio u znanju jel, u, uh, u uh, tefsiru Kur'ana. Prvenstveno, jel? Pa je uh, taj spoj uh, ostavio veliki trag na Ebu Hanifu, na njegovu, jel, karakteristiku njegove ličnosti u razumijevanju uh, fikskih mesela od Šejhova sa ko, koji, od kojih je uzimao znanje prvenstvo se prenosi Hamad ibn Abi Sulejman takođe uzimo od uzeo znanje fikra, od Qadija, od i fik razumevanja od Šuriha Kadija od Altame ibn Kaisa i Masruka ibn Ajdah ali je zanimljiva stvar jel kako spominju učenjaci jel da, da se njegovo znanje njegovo fik kada se analiziraju Znači, kada se analiziraju uh, mesele i pitanja koja su zabilježena određenim knjigama, koje su presjene od njega, kao što prenosu Mohamed ibn Hasan, njegov učenik, i Abdorezak, i Mosamef ibn Abišejbe, kada se saberu mesele i hanife i kada se one uh, rezimiraju, uh, uglavnom se uh, ne razilazi, skoro nikako se ne razilazi sa stavujima mišljenja Ibrahima Nehajja. Kao da je preslikao od njeg njegovo znanje i uzeo ga i produžio njegovo znanje, odnosno, rašireno je preko Ebu Hanife. Nači osim što je Ebu Hanife došao sa nekim meselama u kojima se razlikao, o kojima ni govorio uopšte Ibrahim Nehaj. Što se tiče njegove lični karakteristika i osobine Ebu Hanife, spominju se da je, da je bio jako disciplinovan, da je, da je bio osoba koja je mnogo razmišljala, znači provodila vremenu, razmišljanju, naravno stvar, ono kojime, čime se bavio u traženju šarijetskog znanja, e, da, je, da je imao nezavis, nezavisnost i nezavisnu e, karakteristiku osobinu u svojoj ličnosti e, u razmišljanju na određene stvari, naravno sve vezano za šarijet, za mesele. E, I da je Allah Žešano ga obdario, jel, neovatnom inteligencijom i brzim razumijevanje stvari, A, tu se izrazu izraza, navješamo te neki primjere u njegovom iznalaženju određenih e, rješenja kada se pojavi neki problem u čemu je se izvojio Ebu Hanife i došao, tu su one hijele šarije, a, šarijatski izlaz ili a, bukvalno provedeno doslovno, šarijatski smicelce izlačenje iz određenih teških situacija. <hah> Također Ebu Hanife, znači, a, Poznat je bio po, a, po snazi svoje islamske ličnosti, a, bio je a, a, u prisutu ljudi sa kojima je boravio, prednosilo od njegu da je bio vrijedan a, velikog poštovanja, da je imao razvijenu firasu, a to je intuiciju u razmišljanju, u gledanju na stvari, na budućnost i tako dalje. Znači to su one stvari kojima se zoveo što se liči njegove, njegovi karakterni osobina, A što ziče njegov života, bio je trgovac. Od čega je živio, znači bio je trgovac i poznate je po da nije htio da uzima uh, takozvani otija uh, uh, ili ata hukam, ono što su davali vladari, namjesnici, učenim ljudima uh, da se mogu baviti, jel... Uh, uh, učeni znanja prenosenjem znanja davali su određen ono što danas ovo je na kakvim kefalom i tako dalje prije se to islamskog daare namisi davali iz Mala On je odbijao to da uzme i nije uzima potom je bio poznat I drugi, kad ne spomenijemo da je, kakav je bio u opoženju sa ljudima i tako dalje, da je bio jako bogobojazan i tako, znači to sve stvari uopšte poznate od nje koji su pranesene, a što se tiče i spomenut ćemo nam u kontekstu razgovora nekih mesela, po pitanju njegovog uh, političkog života, da li se bavio politikom, nije bavio politikom, živio je, 20, uh, odnosno 52 godine živio u periodu Emevijske vlasti, 18 godina u Abasijskoj vlasti. Uh, I ono, Što, što prenosi mnogi učenjaci od njeg, da je imao vid naginjanja uh, ali radijallahu anhu, odnosno onom uh, šeizmu ispravnom, ehli sunetsko šeizmu. Uh, šeizmu, ka kažem šeizmu, ne misli se uh, šije, nego uh, da je naginjao tako zvano uh, tešejo koji je ispravno kod ehli sunetsko šeizmu, uh, odnosno je živio u vrijeme kada su abasijske uh, namjernički došo na vlast uh, uh, ubili nekoliko, nekoliko uh, uh, iz, od koji su bili porijekla od Alija radijalahu i od od Hasana i Husajna ubili su ih od, znači iz njegove porodice uh, a on pošto je imao sa početka znači od njegovog oca imaju tu blisko sa Alijom radijalahu an uh, uvijek je tu iskazivao i naginjao uh, njihovoj strani. Nači uh, onim učenjacima i dobrim ljudima koji su bili iz porodice, ali je radi Allaha. Ali je opšte uh, poznata stvar i prenašeno je tako da nije uh, pozivao na izlazak pobunu protiv uh, uh, mevejske vlasti. Nači nije nije pozivao na pobunu. Uh, Takođe je el uh, prihvatio je uh, Abasijsku vlast kada je došla, nije se nije se njume opirao iako je bio optužen za za neke stvari, dao je bej, znači abasijsku vlasti. Uh, e, uglavnom znači njegov, njegov politički život se, se svodi na u stvar, znači spominju se neki stvari koje, koje nisu pouzdane, vezane između njegove veze između Mohamedim ibn Fisi koji je izvršio pobunu protiv abasijske vlasti i tako dalje, da je zbog toga bio kažnjen, jel nije tako dalje? To su sve detalji koji koji se i potvrđuju i negiraju od od historijarskoj govorne njegove biografiji. Sada se mi vratimo na ona na bitne stvari vezane za njegov život koje su odrednica i u stvari vraćaj se na Mezevan Anafijski, a to je, znači potvrđena stvar da je Buharife znači prenosio prenio određene hadise od skupine as Tabina od Hamada, od Seleme, od Šabija, od Ikrmeta, od Ikrimeta, Atah, Katadeta, Zuhrija, uh, Nafi Mevla ibn Omera, Jahaj ibn Saidi el uh, Ansarija, od njih je prenio određene hadise, znači čuoju od njih i prenio određene hadise. Uh, od njih je uzeo znanje i hadise. Spomenuli smo posobnog učenjaka kod koji ih učio. Uh, od njegovi najpoznatiji učenika, Naravno, prvenstveno je bio Ebu Jusuf Jakub Elensari, koji je živio od 111. do 182. godine u Kufi. Njegov učenik Ebu Jusuf je otputovao u Medinu, sreo se sa imamom Malikom i kada je se vratio, promijenio je stavove u mnogim meselama, mnogi meselama koje je uzo inače ode buhanifi nakon što je znači uzeo zanio od imama malika i od učanjaka iz Hidže odnosno iz iz Mekije i iz Medine ono što je karakteristično za Ebu Jusufa to je da je on prihvatio da je on prihvatio da bude kadija odnosno bio glavni kadija u Basijskom Helafetu Uh, i stvar to je uh, omogućilo i to će uh, ostaviti veliki utjecaj na to da se hanefijski mezheb zvanično širio preko preko hilafeta i dan danas ono spominjemo gdje je rašil hanefijski mezheb to je znači prvenstveno znači, uh, to pola, uh, početak toga je bio sa prihvaćanjem kadiluka s strane Ebu Yusufa i njegovog učenika njegovog najbližeg najstarijeg njegovog učenika Ebu Yusuf je napisao knjigu Red ala Siyar el Euzai i Haraš dvije knjige napisao. I to je, nakon što ga je Harun Rešid obavezao da, da napiše te knjige. To što sića Ebu Jusufa, spomeni ću već neke stvari vezane za njeg u toku govora o Mezebu. Drugi poznati učenik od Ebu Hanifi je bio Muhabed ibn Hasan Šajbani, koji je bio projeklom iz grada Vasit rođen 132. godine, umro 189. Učio je, znači, kod Ebu Hanifi, malo, kažu, nije, nije mnogo učio, nije, znači, nije bio dugo njegov učenik. Zatim je otišao u Medinu, pa je boravio u Medini i uzeo fitko od imama Malika, i uzeo hadis od njeg, naravno. Naravno, Uh, Mohamed ibn Hasan je bio jel, učenik Ebu Hanife i poznate kao uh, hanefijski učenjak, učenik Ebu Hanife. Uh, što se tiče hanefijskog mezeba, znači svu, uh, sav fadl širenja hanefijskog mezeba i pisanja hanefijskog mezeba se prvenstvo vraća na Mohameda ibn Hasan na Šajbanje. Znači on je onaj koji je zapisao hanefijski mezeb, zapisao mesele, pitanja, Od Ebu Hanife pa od Ebu Jusufa, spomenut te knjige, i tako je raširen hanefijski mezep preko knjiga. Znači sam Ebu Hanife, uh, on spomenio se da je, napisao, da je napisao dvije knjige, uh, to je Fiql Akbar, ima razilaženje među štenjavcima, jel on autor stvarni il nije stvarni autor te knjige, također uh, Alim i Mutalim, knjigu vezanu za način traženja šrijeskog znanja. Uh, to su te dvije knjih koja je svršena Hanife, ali sam Ebu Hanife nije uh, zapisivao, niti je trađe se za zapišu njegova miša, njegovi stavovi koji su danas poznati, uh, po, da je to Hanefijski mezeb. Uh, treći poznati učenjak za Hanefijski bio Zufar ibn Hvejl, a uh, četvrti Hasan ibn Zijade Lu'lu'i. I mnogi drugi učenjaci, uh, poznaci, uh, drugi učenjaci pod Ibn Hamada, Hamze Zijata, poput, uh, poput njegovog sina. Hamada poput Abd Rezaqa, Abu Nu'aima, Hušeyma, Waqije itd. <coughs> Sada znači, možemo ući u, u srž govora o hanefijskom mezebu. Ovo su neke znači osnovne informacije koje su bile bitne vezane za imama Abu Hanifu. Uh, Naravno, ja Ne znam da li sam spominul, spomenul, ovaj mnogi učenjacije govorili o tome da je Ebu Hanife bio jako uh, bogobojazan čovjek. Da je bio jako bogobojazan čovjek, da je, uh, da je bio poznat po tome, da je, znači, kao što kaže uh, šerik Nehaji, kaže kan Ebu Hanife, ta, li, ta vilu samti, kaže bio je osoba koja je bila poznata po šutje, ni puno pričao, nije puno govorio. Kaže da je fikr mnogo je razmišljao kada je Kalil muhadisel nas. Nije mnogo razgovarao s ljudima kao što nekom je moglo pasto prvi ima, pa je bio poznat po klasi analogiji. Uh, kaže huwa salat i mnogo je klanjao dobrovoljni namaz yakumulil. Klanjao obični namaz, kaže bio poznat potom wa yaksur min qirati al-Qur'an i Qur'an i, i bi čitao bi neprestano, znači kad god bi našao slobodno reči čitao bi Kur'an. Znači to su neke osobine vezane za njegovu bogobojaznost i, i za njegovu skrušenost, a govorili smo o njegovim ličnim osobinama, odnosno o karakteristikama njegove ličnosti. Što se tiče hanefijskog mezeba, koji se vraća narodno ne, prvenstvo na nebu Hanifu i odnao ove spomenute učenike, po čemu se izdvojio i šta su osnovni temelji hanefijskog mezeba, spomenut ću mi ovdje znači, ukratko, i po, i po, temo, po tome hanefijski mezeb i poznat u odnosu na ostala tri mezeba. Prva stvar, najbitnija stvar, znači, a to je da, je da se Ebu Hanifa i narod njegovi učenici, da se u osnovi, znači prvi temelj hanefijskog mezeba, da se oslanje na Kur'an, sunnet i akavale ashaba i ono što je preneseno od ashaba. Naci to je osnovna karakteristika uh, imama Ebu i mama je Buharife i njegovi učenika. Uh, prenosi se od njega mnoge izaka tom konteksta, ja ću spomenuti dvije. Prva od njih je da se prenosi od njega da je rekao. Kaže a khitu bi khitu prvo što uzmem, to iz Alahove knjige. Kaže iza vejetu fihu, ako nađimo znači uh, iz Alahove knjige odnosno Kur'ana, ako nađimo u njoj propis Kaže: Ako ne nađem, onda kažu uzimam sunnet Allahovog poslanika sallallahu alajhi wasallam. Kaže: "Ako ne nađem ni u Kur'anu, ni u sunetu, uh, znači ni ajet ni hadis koji govori o određenom pitanju, kaže uzimam ono što se prenosi od uh, poslanikovih ashaba." Uh, kaže uzimam ahidu, kaže bi kavali كاجي <سؤال> بكاول من شيتو منهم ادا قول من شيتو كوزيما اوت وكا хочу од них а оставим оставим ولا اخرجو عن قولهم ان تي излази из оно што се они рекли не дођем قول غيري كاجي فاما اذا انتهى الامر الى ابراهيم وشابي وابن سيرين وعتا وسيد بن صيب kaže fani pa učtahid kama kama ištahadu kaže ako stvar to pitanja završi kaže naučenjacima Ibrahimu Nehaju, Šabiju Ibnu Sirinu Atau Sajidu Ibnu Musajebu poznatim tabinima velikim učenjacima kaže onda kaže ja eštahid onda kaže ja po svom, po svom ičtihadu kažem po tom pitanju kao što se oni uradili ištihad ali potvrdi ovu ovu osnovu ovu osnovu znači sastavljena prvo na Kur'an pa na sunnet pa onda na, na, na stavove ashaba, tek poslije toga jel, uh, tek poslije toga znači, uh, on izvrši čtihat podređenu pitanju i kaže uh, uh, po onome što što ga njegovo znanje odvelo po određenu pitanju. Također se prenosi od njega da je upitan, da ne vodim knjige u kojoj ima tu spomenuto, da je upitan kaže ako ti, kaže Ida kaže, ako kažeš neki stav, kaže, Allahova knjiga se protivi tome. U Allahovoj knjizi u ayetima je došlo suprotno onome što si ti rekao. On je odgovorio i kaže utruku kavli li kitabila. Ka ostavite moj govor radi Allahove knjige. Pa mu bi rečeno kaže idakane, kane, habaru rasulullah sa kadio half kaže ako, a, ako je kaže uh, hadis od Allahu poslanika sa da suprotno što si ti rekao. Šta hoćeš onda? Kaže utruki kavli li habar rasul. Utru ostavite kaže moj govor radi hadisa Allahu poslanika sa da. A onda mu bih rečeno, kaže, I da kane, sahabe, kaže, ako tvoj, tvoj stavi, tvoj govor, a, razilazi se onom što je predsjedno od, od ashaba, kaže, utruh kaul ili kauli sahabe, ostavite moj govor radi govora ashaba. Ovo ukazuje na to, znači, da je, da je na koju se vraćalo su ove tri stvari kako je spomenuto. A onda je Ebu Hanife, jel, odnosno, Hanefijske mezzeb se izdvojio u nečemu vrlo bitno vezano za hadis. <clears throat> a to je, Kako je došlo, jel? Da oni, naravno, vi znate u hadisu se hadisi dijeli na, na osnovnu podjelu. Hadis Mutevatir, Mešhur i uh, A Had ili Haber Vahid. Uh, ha, hadis Mutevatir, to ona što se prenosi iz generaciju, u generaciju odnoštva s da i nemoguće da se složi na Mešhur, kada ga prenosi više od trojica četvorca svakog generaciji i opše poznat hadis. Uh, naravno, sve su vjerovodosni Hadis. A onda imamo Haber Vahid, kojeg ne prenosi sam jedna dvojca ili trojca u svakoj generaciji ili u nekoj samo po jedan, ali hadis vjerodostojan. Vjerodostojan, znači, po, po spojenosti e, lanca, prenosilaca i po ravijama. Za ovaj Haber Wahid, znači, taj vjerodostojan hadis koji nije meškurni motivatir, e, Hanefije imaju određene šarte da bi radili potom po tom hadisu. I to je ono u čemu se oni izdvojili na, na ostala tri mezeba, mada i ostali e, nekim mezebima jel, ima Uh, ima kao, poput Malikija ili slično nešto, samo blažije nego kod Hanetija. Oni, kaže, treba da se, da se ispuni tri šarta da bi se prihvatio takav hadis, iako vjero dostojan. Kaže, prvo, da taj hadis ne razilazi se uh, sa, ono, sa onim što, što radi sam ravija. Ako ravija, znači prenese hadis, a u praksi radi suprato ono što je hadis, kaže, da prihvatamo taj hadis, iako vjero dostojan. Drugo, kaže, Kaže da taj hadis ne bude, kaže mim mata belva. Da taj hadis kaže ne bude i stvari koji su uh, nemino, ne minone, opš, uh, opšte stvari koje svako mora da ih radi, da čini. Nikog ne mogu zaobići. O čemu mi reči, recimo, ne, neka stvar koji uh, koji većina ljudi mora uraditi. Pa po toga recimo danas ljudi ako hoće da primi neko da pardon da neko jelo ili nešto od ovih namirnica industrijski ne može kupiti da nema u njima oni emulgatori, e Nemoguće kupit neke namirnice, bilo koje je a, a, a, pozadna industrijska proizvodnja, a da nima je. Znači to je nešto što postalo, znači, nešto a, nužno da čovjek a, da bi kupao takvu hranu, mora kupiti to. To potpoda pa po to. Kaže, ako u takvim stvarima dođe samo jed, a, hadis od jednog ili dvojca ashabba, iako je verodostan neprivada, što? Kaže, nemoguće da bude to prenešeno, da bude toliko raširna stvar među ljudima, svi svi ga radi, i da ne bude prenašeno odnoštva drugih ashaba, pa odbacuju takav hadis. To je, znači, sad ulazimo u detalje toga, jel? E, treći, treći razlog odbacivanja vredostavnog hadisa je bilo to da taj hadis nije oprečan kijasu, analogno mišljenju, do kojeg se oni došli da trebao biti propisa ovakav, da nije oprećan taj hadis kijasu, analogi. A kaže a Ravija koji ga prenosi, kaže Gajru Fekih, Ravija misli se na Ashaba, da nije bio poznat asab da je bio Fakih, da je bio znači, od, od učenjaka među Ashabima. I ovo je odvelo, znači, Hanefi, Hanefi je, inače, odvelo je, znači, da su odbili mnoge vjerodosne radite. Hadisije ne rade po njima zbog ova tri šarta koja su postavljena. Skupina učenjaka, naravno, komentarali ovo... Uh, napisao su knjige u odgovor, pogotovo Ibn Lkajim u knjizi Al-Amanu Waqin, uh, govorio uh, kao odgovor, jel, da je ovo pogrešno uh, prisu, samo Ibn Lkajim i mnogi drugi učenjaci, da ova tri šarta koje da su upitna i da su sporna i da tako dalje, što je tema za sebe, jel. Uh, zbog toga su, jel, zbog toga su, znači, Hanefi je došli sa mnogim hadismom koje su odli, se propisimu, a hadis govori o jednom stvari, vjerodosno hadis, a oni su uh, do da je propis po Hanefitskoj mezebi mimo ono što došlo u hadisu. Odpoznati e, od znači od hadisa najviše samo jedan primjer, znači to znači svako mnogo primjera. Najvešem ova ja zadnji kaže da dođe hadis vjerodostojan a protivan etijazu. Ja sam to prošput navodio. E, hadis imamo vjerodostojan hadis pre, pre, pre, prenesen u Buhariji i Muslim. A taj hadis govori o onoj a, temi, spominjali smo je, a, hadis Bilish bara Musum koji je došao kaže la la tusirrul ibl. Nemojte kaže kada prodajete u al-ganeb, nemojte kad prodajete kaže deve i ovce, nemojte kaži da ih prinosite prodajete, da ih ne ne muzete, pa da im na, na, na rastete vime. Što izrazu da narastete vime mogu bolje prodate. Kad prodaju nakon kad se kupi onaj ko je kupio kupac vidi da je prevaren, znači da nije, nema toliko ime, ne daje toliko neka. Kaže, u hadisu, tekstu hadisa zašto? Kaže, pa onaj kome se to desi da tako kupi, da tako hajvana kupi, prevari ga prodavac sa vimenom, zato što nije mu, muzuo nekoliko dana prije toga, toga hajvana, kaže, on ima izbora, kaže, ako hoće prihvati to što je kupio, A ako neće, kaže, vrati, ima pravo da, pravo da mu vrati tu životinju koju je kupio, kaže, u rdeha u asaa min I kaže, vratimo, još, kaže, saa, znači četiri predršta od hurmi. Vratimo. Kako četiri predršta hurmi? To je za ono mlijeko što je izmuzao. Znači, dok je bilo borala krava, odnosno hajvan, deva ili, ili krava ili ovca, dok je borala konjegovani, je izmuzao. Za ono što je muzo koristio mlijeko da mu vrati četiri predršta hurmi. Naš znači, tekst hadisa. Ja sam kodan, Buhari mu se bilje Ali nije mešhur nije motivator hadisu. Oni kažu po ovom hadisu ne radi. Što kaže opriječanje kijasu? kijasu? Analogi. Koja je analogija? Pa da se ne vraća hurme za mnijekon. Znači može vratiti u time tu vrijednost da se proceni koliko je mlijeka i da se vrati u novcu. A ne da se vrati u hurmama. I, i ne rade po tom hadisu jer kaže analognom analogno, analogi, znači. analognom mišljenje. I takvi primjera ima mnogo što se tiče znači njihovog pristupa hadisima. Slijedeća stvar vezana za hanefijski mezhab to je ta wasufil qiyas. Da su oni znači uzeli velikog Maha ili Shirini u korištenju qiyasa osim u hududima šerijskim kaznama i kefaretima i nekim takdiratima, odnosno što određeno koliko je zekat, koliko se daje na kojim znači, nađutnim stvarima nema nema qiyasa, je razlog Razok zašto su se oni ozveli toliko, toliko ovaj, prihvaćeno, Hanife su menzili da se radi po Kijasu, je to što znači, sam Ebu Hanife znači, nije, nije, nije bio poznat kao mu hadis i nije, nije mu došlo mnogo, mnogo hadisa do njega. Zato što je ono prvi fakir koji je počeo do govorit o fiskim propisima. Također Ebu Hanife da je prenosio da je bio žestok U prihvatanju hadisa koji dođu do njega odbijao je hadise iz razloga što su u njegovo vrijeme zaista su u njegovo vrijeme znači proširilo znači počeo da pogotovi sekte počela šire odrižine i razne i razno raznorazni je lažni hadise. Tada je bila ta fitna se pojavila i tada je počela se da se jel, da se obznanju je koji, koji su lažni izmišljeni hadisi. Uh e, i zbog tih stvari on je da, davao veću prednost Kijasu nego nego mnogim hadisima koji su došli kod njega. Uh, sljedeća stvar ko, na, na čemu izgrađen je hanifijski a to je uh, također te ovaj su znači, da su uzimali za pravdu tako zvani uh, isti Hasan. To poznato je, poznao, to je hanife predneseno, prednosi šeibani od uh, Mohameda šeibani odnje, kaže, e stahsinu vadao okay, ki ja, kad kaže, je hanife neki nekim dođe i kaže, e stahsin, ja smatram da je, da je uh, najbolje mišljenje, stava po ovom pitanju ovakav. Na osnovu njeg, njeg, njegovog poimanja i mišljenja, i razumijevanja drugih šarijskih argumena, znači bez nekog konkretnog dokaza. I to je bilo poznato kod njega. Vraćaju se na opši principe šarijeta islama. I uh, zadnja četra, uh, četra stvar po čemu je bio poznat Hanefijski mezir, uh, odnosno pogod, vraća na Ebu Hanifa, a to je, uh, to je da su oni dozvolili tako zvane šarijaske uh, izlaze, ili šarijaske smicalce. A to su stvar Meharidž, Milin Medaj, izlaze u teškim situacijama. Uh, A to je stvar i da dođu sa nekim rješenjem kako bi se zaobišao šerijaski propis. Ima šerijski propis neko kači i da dođu s nekim rješenjem, a u stvari to ispadne kao neka smicalica da zaobiđeš šerijski propis i da bi riješio svoj problem. druga skupina očenjaka, mnogo očenjaka, se usportilo takom takom pristup šerijskim mesela, čak ima Buhari, ima Buharija, znači u svojo u svom Sahihuje, mnoga poglavlja I čak izvojio je u svom u svom u svom sarihu, izvojio je na pogre koji govori o tim šerija šerijatskim izlazima, odnosno šerijatskim smicalcima iz odreženi teškooča kako se obršio propise. Ono što je poznato ovaj od Abu Hanife, znači mnoštvo tih primjera ma prenosi sa njega. Ja ću navesti samo dva primjera, vjerojatno ste se sjećali spomenuo sa Da je Abu Hanife došla da je došao došla žena poslala Uh, žena, žena se posvrđala sa čovjekom u svojoj kući i popila sa na ljestve. Uh, kad se popila na ljestve, kad, u toku svađe čovjek je rekao, ako si iđeš ti si puštena, ako se popneš gore puštena si. I onda nije, nije smela, nije htjela da je pušti čovjek, nije htjela da se razvede sa njim. I čekal na ljestve za ono nekog od, od komčija ili od, u, u kućana. Rekli, pitajte Boga, nijepšta da radim, jel. ne želim da mi padne talak. Jel. Uh, ako si puštena je, ako se popne puštena I otišli su da jebuhanif je pitalo šta da radi, jebuhanif je dao širijski izla, šta kaže, nek skoči ikare. I ona skočila, kaže, kad skoči, kaže, nije, nije pao talak i riješila se problema. E, drugi sličan primjer vezan također za talak, da je čovjek došao upo u noći jebuhanifi i rekao, kaže, ja sam sposvađao sa ženom i ona se zaklela da neće sa mnom pričat do sabaha, kaže. A onda sam ja rekao, ako ne progovoriš sa mnom do sabaha, ti si pušteno. I došo skazi ja posle sam je ubjegivo. Nije nešto da se razvedemo, nisi ali da jel ovaj bili smo u Srbiji tako ljutni. Ovaj da ona jel da ona popsi da popri, da priča sa mnom. Glavnom ona je za Orla ne da priča sa mnom. Ako, tra, ako ovo potraje do sabaha, do sabaha znači pao je talak. Šta da radim? Pa kaže njemu je Buharife kaže, ovaj nagovori neko, kaže komšiluku Neka kaže prouči Ezan, ranije kaže, kad uđeš kući nakon sat, vremena dva na govor, nekka prouči Ezan. I kad čuje se Ezan, ti s njom počni da pričaš. I ona će kaže s tobom progovoriti, jer računa da je Ezan sabah namaza. I progovorč je prijenom što ti upio sabah namaza. I tako čovjek je čovjek i uradio. Nekom komisju da je prouči Ezan, ona je čula za njom reko, eto je proučan Ezan. E, Elhamda, pa sem se tebe riješila, više nismo u braku, progovorila već. Jel. Onda on joj rekao, jel, ovaj, nije još nastupio sa ova namaz i tako dalje, uglavnom ostalo je u braku sa njim. E, takvi primjer ima mnogo koja, koje se prenose od Ebu Hanife. A sad, znači nakon ovog, e, došli smo do, nekli, do, do nekih ovaj, najbitnijih stvari, a to je u stvari, jel, koje su knjige hanefijskog mezeba, gdje se raširio hanefijski mezeb, na koje knjige se treba vraćati, tako dalje, ovaj problem je s što nas je vrijeme potpuno stiglo. Rekao sam početku, znači, mnoštvo informacija, ja još, jel, ovaj, ne, ne, ušte ostavim, znači, mnogije stvari, ne govorim o njima zbog vremena. Znači, što se tiče hanefijskog mezeba, znači, poznato je da je danas najrašireniji mezeb uh, u islamskom svijetu, najrašireniji je hanefijski mezeb. Raširen je, znači, kod muslimana, Uh, Iraka, Indije, Kine uh, i uh, svi uh, nearapskih zemalja uglavnom, znači gdje nisu živjeli Arabi. Tu je raširio hanefijski meze. Mislim se ode na ove Ruske republike, l, uh, Balkan i uh, in, uh, gdje su osmanlije vladale. Uh, razlog zašto je hanefijski meze ovoliko raširen, uh, obuhvata ovoliki prostor Je prije svega znači na, sam početku da je Abu Yusuf znači e, prihvatio od prvih učenjaka fakha da ga prihvatio Kadiluk a on je bio hanefija i postavljao je znači je ostali kroz bil postavljani nisu postavljani da bude hanefija pa tako proširen hanefijski mezeb. E znači vraća se to na abasijski hilafet, a nakon abasijeg njegove vladavale abasijskih hilafet tu je proširen hanefijski mezeb. A onda poslje toga Osmanlijski hlafe, gdje je vladao po potode Balkane na drugim mjestima, raširene Hanefijski mezeb, tako da je Hanefijski mezeb, znači nad velikim dijelom muslimansko-islamskog svijeta dan danas je prisutan na Hanefijski mezeb i raširen zbog, zbog ovih stvari koje smo spomenuli. Nakon ovog, znači, dolazi nam taj dio vezan za knjige, koje su osnovne knjige, koje su najbitnije knjige i tako dalje and then and then and then